Kapitola 7. Pro Seli Lincejevou nebyl její odchod z provozemě rok po prvním dni na zem vkročení, daleka prvním vkročením. Opustila svět, protože její otec odešel už před ní. A před ním většina její rodiny. Bylo jí devatenáct. Věnovala tomu potřebný čas. Čas na to zbalit si věci, vyřídit své záležitosti. Konec konců neměla v plánu se vracet. Pak jednoho rána vklouzla do své rybářské vesty plné kapes, dala si batoh a naposledy opustila svůj pokoj v tetině domě. Tita tyfany byla pryč, a to se vyhovovalo, neměla ráda loučení. Pomalu došla na Park Street a prošla školním pozemkem. Nikde nebylo živé duše, dokonce ani žádný uklízeč. Uvé spala. A tohle časné ráno bylo mnohem těžší, než bylo obvyklé, tím si byla jistá. Možná, že odešlo mnohem víc lidí, než si myslela. Na břehu jezera prošla kolem knihovny, namířila na západ po jezrní cestě a zamířila k místu, kde se vždycky pořádaly pikniky. Na jezeře Mentoda bylo vidět pár plachet, nějakého otužilého windsurfaře v oranžovém neoprenu a několik lodí Veslařského klubu U2TV. Jejich megafony štěkaly pokyny, které se nesly nad vodní hladinou. Obzor byl lemován zelení. Pro někoho to byla dokonalá idyla, univerzita plná zeleně u jezera. Pro ní ale ne. Sale měla ráda přírodu, ale tu přirozenou. Pro ní nebyla dlouhá země nějaká módní novinka, módní park, který se otevřel v den na zem vkročení. Ona tam venku vyrostla. Když se teď dívala na veslice a surfaře, viděla jen narušitele, pitamce, který plaší kteří plaší ptáky. Toto se začínalo dít i v dalších světech, jak tam vcházeli další podobní pytomci s otevřenou hubou. Dokonce i tuhle křišťálově čistou, klidnou vodu vnímala jen jako rozředěný odpad. Ale alespoň si kloučení s tímhle místem, s tím městem u jezera, kde nebyla vždycky nešťastná, vybrala krásný den a vzduch byl svěží. Ale tam, kam jde, bude mnohem svěžejší. Našla si tiché místo a sešla z cesty do stínu stromů. Naposled si skontrolovala výbavu. Nesla si i zbraně, včetně lehké kuše. Její kročec byl v paslikové krabičce podobné té, kterou použil její otec. Kromě základního přístroje schránka obsahovala další vybavení. Náhradní díly, nástroje pro jemnou optiku, tu drátu, miniatur, miniaturní výtisky plánků a elektronických okruhů. Uplost, uprostřed spleti součástek byl samozřejmě brambor. To byl opravdu geniální nápad. Baterie, kterou jste mohli sníst, když se stal oběd prioritou. Bylo to vybavení profesionálního cestovatele. Bylo v ní dost nostalgie na to, aby na krabici nalapila nálepku s logem U2TV. Jenže krabička byla jen maskování. Celý nepotřebovala v kročec, aby vkročila. Naladlo dlouhou zemi a věděla, jak po ní cestovat. Teď se tam vydávala, aby našla otce. A ještě něco, to ní bylo nekonečnou záhadou už od doby, kdy byla malá holčička a hrála si před kulnou svého otce, která stála v druhém vjomingu. Čemu to všechno vlastně je? Nikdy nepatřila k nerozhodným lidem. Vybrala si náhodně jeden směr, usmála se a vkročila. Její okolí, jezero a skupinky stromů se nezměnilo. Ale cesta, veslice a ten pitomý windsurfař zmizely.